Que as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, possa nos envolver em muita paz. Conta Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium que psicografou o livro Memórias do Suicida, que no ano de 1928, ela se encontrava com um problema familiar. Havia tido uma discussão com a sua mãe... E... Meio... Entristecida... Recolheu-se ao seu quarto... E ali então... Sentindo-se só... Abandonada... Solitária... Ela... Começou a refletir... A respeito do sentido da sua vida... E diz ela... Que nesse ano... Ido de 1928... Naquele momento uma leve sonolência começou a tomar conta dela. E ela desdobra-se então e se vê saindo de sua casa, encaminhando-se para as árvores que estão fora, indo mais ao longe, até que ela vislumbra alguém que está do seu lado naquele momento e que parece querer levá-la para algum lugar. Ela, que naquele momento morava em Minas Gerais, se vê então no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, como se ela estivesse num primeiro andrar, volitando, e este espírito a acompanhando, querendo levá-la a algum lugar, ela passa então por essas casas, vê tristeza, vê desânimo, vê fome, vê abandono, vê crianças solitárias, e de repente então ela se pergunta por que daquilo, onde que aquele espírito quer levá-la naquele momento? Ela pergunta-se quem será aquele que não se apresentou até então? e que a conduz, ali no Rio de Janeiro, ela que não conhecia esta cidade, que a conduz, observando aquela vida triste, aquela vida pobre, miserável, e de repente, então, este espírito se faz apresentar. Ela se dá conta de que trata-se de doutor Bezerra de Menezes, E ela pergunta a ele então onde ele a quer levar, o que ele quer na realidade mostrar para ela. Ela que naquele momento se encontrava contrariada, entristecida, solitária. E ele então começa a mostrar toda aquela dificuldade da favela do Rio de Janeiro naquele ano. A tristeza abandona, a pobreza, ela que estava se sentindo pobre, só, abandonada, e ela começa a ver então um abandono e uma pobreza que ela não conhecia até então. E chega num determinado momento ela diz a ele: "Basta. Não quero mais ver tanta tristeza, tanta solidão." E ele diz a ela: "Não é isso que eu quero mostrar a você. Eu quero conduzi-la a um outro local." e eles vão por trás daqueles morros, chegando então à favela do Querozene. E na favela do querosene ele a conduz a uma casa, se assim podemos dizer, a um abrigo, em que dentro encontram-se três criaturas, uma jovem, dos seus presumíveis 20 anos de idade, e duas crianças entre 10 e 12 anos de idade. esta jovem, loura, está deitada em restos de colchão, sobre uma folha de zinco, naquela tapera, e ali, sofrendo convulsões, sofrendo tosses horríveis, e ela se dá conta, naquele momento, que aquela jovem está tuberculosa. E as duas meninas, suas irmãs, choram ali do seu lado. Doutor Bezerra, então, diz a ela, esta jovem está para morrer. Ela está nos seus últimos momentos, vitimada pela tuberculose. As duas irmãs ficarão, permanecerão sozinhas, porque são órfãos, vivem da caridade alheia. esta jovem tentou emprego em uma casa para sustentar as irmãs e ali contraiu a moléstia da pessoa de quem ela cuidava. E as irmãs agora, com a doença delas, se vêm obrigadas a descer o morro todo dia e a pedir para serem alimentadas, a pedir da caridade alheia para poderem sobreviver alimentando-se mesmo escassamente. Neste momento, Dona Ivone do Amaral Pereira, eleva o questionamento... ao Criador... a primeira criatura... que lhe vem à mente é Deus... e ela... se indaga... Deus que a misericórdia infinita... que é o Criador do Universo... está controlando... esta situação... está controlando... esta necessidade... que poderia ter acontecido para que estas pessoas estivessem nesta situação este é o questionamento de uma pessoa espírita o que poderia ter acontecido para que ela se encontrasse nesta orfandade nesta miséria física, difícil sozinhas e abandonadas outras pessoas se questionariam Como se questionam até hoje... Onde está Deus? Será que Deus existe... Para permitir... Que uma situação como essa... Aconteça no mundo... Como tantas outras situações... Como esta... Muitas vezes piores do que esta... Questionamento... A respeito de Deus... Da existência dele... E do que ele faz no seu dia a dia... Nos vem muitas vezes quando nós nos deparamos a cada momento de nossa vida com situações difíceis e complicadas com tanta abundância de um lado com tanta miséria de outro com tanta dificuldade social qual é o nosso pensamento em relação a Deus o que é que Deus significa para nós que a figura de Deus nos inspira Léon Denis Diz no livro Grande Enigma que a opinião que nós temos de Deus vai conduzir a nossa vida pessoal, a nossa vida pública a nossa vida particular aquilo que nós pensamos de Deus vai moldar o nosso destino, vai nos fazer felizes ou infelizes imaginar Deus como aquele homem de barbas brancas, de cabelos brancos É ainda a nossa visão do Deus homem, do Deus a nossa imagem e semelhança precisamos dar um corpo para Deus para podermos entender Deus o que é que este homem está fazendo Ainda temos a nossa visão primitivista em relação a Deus é tornamos Deus a nossa imagem e semelhança para podermos entender quem é e o que é que ele está fazendo? O homem primitivo já buscava esse ser superior no entendimento dos fenômenos da natureza, vendavais, cataclismos, eram para o homem primitivo a ira de Deus, em relação aos desmandos do homem, os deuses mitológicos que nós criamos, desmembrados em vários para entender que esse único Deus... são deuses... que tem a nossa semelhança... são deuses virados são deuses infiéis... são deuses vingativos... são deuses homicidas... que cuidam do seu interesse... em primeiro lugar... e do interesse do outro... se necessário... estamos ainda tentando entender... a natureza desse Deus... sacrifícios... Eram direcionados para os deuses, para aplacar essa ira dos deuses. Os deuses ficavam nervosos, bravos, então sacrificavam-se para ver se Deus ficava mais manso, se ele atendia mais aos nossos pedidos. Moisés, quando trouxe a lei divina através dos dez mandamentos, trouxe também a lei disciplinar porque ele se envolvido por um povo difícil, um povo controlador, um povo violento. E para aquele povo ele precisava ainda dizer que Deus era bravo, que Deus furia para conter a fúria daquela população. Ainda hoje nós acreditamos no mito de Adão e Eva. É, se nos perguntam quem foram Adão e Eva, dizemos que Adão foi o primeiro homem criado por Deus que Eva foi a sua continuação, criada da sua costela né? como se fosse um único homem e uma única mulher expulsos do paraíso pela ira de Deus Deus ficou tão bravo por ela ter comido a maçã que os mandou para fora do paraíso E como punição, eles teriam que trabalhar. veja que coisa interessante. O trabalho foi a punição que Deus deu a eles. Como se hoje nós vivêssemos trabalhando por conta dessa punição de Adão e Eva. Principalmente de Eva. Que coisa, não? Estamos aqui trabalhando hoje por causa de Eva. Eva é a culpada de termos que levantar às 5 horas da manhã, 6 horas e temos que trabalhar o dia todo. Se não fosse isso, não precisaríamos trabalhar. Então, acreditamos a estes dois personagens muitas coisas que ainda estão fora do nosso alcance, da do nosso entendimento. O Espiritismo veio trazer o entendimento da criação quem era Adão, quem era Eva, este grupo de espíritos constituído, né ao qual Deus o nome de Adão e Eva e tudo mais, espíritos né, de uma grande quantidade, não um homem, não uma mulher, mas ainda imaginamos Deus como este homem. E a doutrina espírita, através do questionamento de Allan Kardec, que ele colocou no livro dos Espíritos, como pergunta número um, né o que é Deus? Tirando essa ideia humana de Deus, não perguntando quem é Deus, mas o que é, né, o que é essa criatura, o que é essa figura, essa coisa né que pode controlar a vida, pode criar, pode direcionar, E que é que os Espíritos respondem quando Allan Kardec questiona o que é Deus? Deus é a inteligência suprema. O que mais? Causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. É a maior inteligência que existe. A causa primária, ele é o número um, ele é o primeiro. É Deus é alfa e é o ômega Deus ao começo e é o fim Deus é tudo é, mas nós estamos muito longe dessa nossa, desse nosso entendimento da figura de Deus mas houve um revisor alguém que trouxe uma ideia diferente de Deus, que foi o Cristo é. o Cristo veio dizer que Deus Não era mais o senhor dos exércitos, né? o Deus de uma única pátria, o justiceiro, né? aquele homem irado, nervoso, que queria sacrifícios, que quando ficava nervoso mandava vendar e tudo mais. Cristo veio dizer que Deus é a misericórdia infinita que Deus é Pai que Deus é aquele que jamais estará tranquilo enquanto uma ovelha estiver perdida todas as ovelhas se reunirão todas as ovelhas retornarão ao seio desse Pai Cristo introduziu a ideia de Pai o que até então era totalmente oposto Cristo veio renovar veio trazer uma ideia totalmente diferente... desta criatura que nós chamamos de Deus... que até então era vista de uma maneira diferente... Cristo veio dizer que Deus não pune... que Deus é misericórdia infinita... e que Deus está no leme... está no controle da humanidade... portanto, a humanidade não está perdida... a humanidade não está órfã... como muitos dizem... onde está Deus que não vê o que está acontecendo hoje... a violência, a situação... se eu fosse Deus... eu faria o contrário... e muitos se tornam ateus... se dizem ateus descrentes... porque não acreditam neste Deus... de braços cruzados... mas ao longo dos milênios... tanto se tem abusado da ideia de Deus... tantas mortes... tanta violência tem cometido em nome de Deus... Que o homem roga por Deus... Depois de cometer os abusos... E crê que Deus não responde... E o nega... Diz que Deus não existe... Porque Deus não responde... A atual situação da humanidade... De violência... De descaso... De interesse... é porque Deus não muda este panorama? porque Deus não transforma... O que está acontecendo nos dias de hoje... Num no mundo feliz, num no mundo tranquilo, onde, onde todos possam se amar. Como se Deus tivesse que transformar o íntimo de cada um... E o esforço não dependesse de nós. Não precisássemos fazer nada para nos esforçar. Diz a doutrina espírita que Deus é a lei do universo. Né? Einstein, o famoso matemático, diz que Deus é a lei e o legislador do universo, que Deus não está jogando dados com o universo, a ideia de Deus está intimamente ligada à ideia de justiça, Deus é a justiça, exercendo, quando nós não queremos esta justiça... Quando nós queremos de uma maneira diferente daquilo que a justiça pede, nós saímos um pouco pelo lado. Nós não acompanhamos esta justiça. E aí nós dizemos que Deus não está fazendo a parte dele. Sendo que nós não estamos fazendo a nossa parte. Querendo permanecer nos trilhos, caminhando, vencendo as dificuldades, com fé, com confiança lutando para afastar aquelas dificuldades que pudermos né? e termos aquela resignação tranquila e dinâmica de vencermos, vivenciando as dificuldades que estão conosco aquelas que não podemos mudar aquelas que fazem parte do nosso programa reencarnatório aquelas que fazem parte de nossa vida Mas muitas vezes nós não queremos aceitar o sofrimento. E tentamos de todo quanto é jeito sair daquela trilha, sair daquela lei que faz parte da nossa vida. Que é necessária para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Que é a lição, que não é a punição. Mas muitos dizem que é difícil acreditar em Deus porque não existem provas da existência de Deus como provar que Deus existe existem provas da existência de Deus podemos provar que Deus existe podemos provar que os espíritos existem existem provas se os espíritos se materializassem aqui esta noite né aqui do meu lado né eu gostaria que fosse aqui do meu lado os bons espíritos Se eles se materializassem aqui e nós os víssemos, nós passaríamos acreditar na existência dos Espíritos porque eles se materializaram? Porque eles apareceram aqui? Será que acreditaríamos? Ou será que no momento que acreditaríamos, depois, hora que chegássemos em casa e diríamos assim, ah, mas será que foi mesmo? será que não tem uma máquina lá atrás que eles acionaram que fez aparecer aquilo ali e que é uma visão de ótica será que acreditaríamos verdadeiramente se os espíritos se manifestassem Jesus reencarnou Jesus existiu todo mundo acredita na existência de Jesus hoje muitos dizem que Jesus não existiu que é uma lenda que não é a realidade que não é a realidade Quanto mais Deus, alguém viu Deus, consta que o primeiro astronauta a ter ido à Lua, Yuri Gagarin, teria dito, fui ao céu e não vi Deus, como se Deus estivesse em um lugar fixo. Se Deus estivesse naquele lugar, se Deus como se Deus fosse uma figura humana, como se Deus fosse alguém. Então, a crença na existência de Deus é muito individual, é muito interna. Mas, Herculano Pires, no livro A Concepção Existencial de Deus, ele diz que existem três provas irrefutáveis da existência de Deus três provas concretas não tem como dizer não essas provas de que Deus existe o que Kardec confirma aqui no Livro dos Espíritos a primeira prova da existência de Deus segundo Herculano Pires é a lei da adoração em todos os tempos todos os povos exerceram a lei de adoração a uma entidade suprema Alguém superior, ao qual deram o nome que quiseram. Mas esse ser superior sempre existiu na imagem dos homens primitivos, dos primeiros homens, desse ser para quem eles creditavam, os vendavais, a, a, ao nervosismo, à ira, mas existia essa criatura. E no livro dos Espíritos na pergunta número 5 e 6 Kardec fala disso questão número 5 Kardec pergunta o seguinte que consequência se pode tirar desse sentimento intuitivo que todos os homens trazem da existência de Deus todos os homens têm esse sentimento de onde vem? e os espíritos responde respondem vem da existência de Deus de que Deus realmente existe Pois, de onde virá esse sentimento se ele se apoiasse em no nada? Mas aí Allan Kardec, com essa razão, com esse bom senso, na próxima questão, número 6, diz assim, mas esse sentimento que o homem tem da existência de Deus não poderia ser um produto da educação? Os pais passam para os filhos, os pais dizem para os filhos que existe Deus. E os filhos passam a acreditar. Não seria um produto dessa educação? E os espíritos respondem o seguinte, se assim não fosse, porque os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Porque o homem primitivo lá já teria nascido com esse sentimento desse poder superior? Então é a prova da existência de Deus. Deus. A lei da adoração. A segunda prova da existência de Deus, segundo Herculano Pires, é a natureza. É todo conjunto da natureza, como a natureza se move, como a natureza incrivelmente inteligente é conduzida. Se olharmos a maneira como as plantas e como os animais se direcionam, nós nos perguntamos, mas como é que pode às vezes para animal calveiro para o cão doméstico a gente diz assim, parece que ele está entendendo o que eu estou dizendo mas esses animais selvagens, esses animais silvestres o comportamento deles que leva a crer que existe uma inteligência que criou, que comandou que direcionou um dos exemplos da natureza é o voo em de um V dos gansos vocês já viram os ganchos voando nessa formação em V? os estudiosos dizem que eles voam nessa formação porque cada ave consegue 71% a mais de sustentação no voo formando esse V voando junto Quando uma ave sai dessa formação e tenta voar sozinha, ela sente aquele arrasto à dificuldade e ela volta para a formação. As aves que estão na frente da formação estão gravando como as aves de trás. Mas as aves de trás gravam para incentivar as aves da frente que estão ali na linha de frente, que sentem mais a dificuldade. E quando as aves da frente se cansam, elas vão para o final da formação, trocando assim com aquelas aves do final para descansarem. Quando uma ave dessa formação adoece, segundo os estudiosos, outras duas aves saem da formação e a acompanham até que o problema se resolva. Quando o problema se resolver, as três aves vão retornando para as formações até chegar na sua formação original. Será que isso é o um acaso promovendo uma tal maneira de se direcionar entre tantas outras que existem no mundo animal? No livro dos espíritos, na questão humana, número 9 Kardecqui onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras e os espíritos respondem onde se pode ver essa causa primária tem um provérbio que diz o seguinte pela obra se conhece o autor pois bem vende a obra e procurar o autor quem pode ter construído tudo isso né? Não seria o acaso, porque a conexão da natureza, da fauna, da flora, do próprio universo é de uma inteligência, de uma exuberância que nós ainda não conseguimos entender. E por fim, uma terceira prova da existência de Deus é a lei de causa e efeito, diz Herculano Pires. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? através desse efeito nós vamos encontrar a causa e na questão número 4 Kardec inquire onde podemos encontrar a prova da existência de Deus os espíritos dizem não há efeito sem uma causa procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão responderá eis as provas da existência de Deus mas existe Uma quarta prova da existência de Deus irrefutável, sem a qual Deus realmente não existiria, que é a lei da reencarnação. Se nós abolíssemos a lei da reencarnação, poderíamos dizer, como disse o filósofo Nietzsche, na boca de um de seus personagens, Deus está morto. Se não eu der a reencarnação, poderíamos concordar com ele, Deus está morto. Mas, há a reencarnação, há a lei das vidas sucessivas, sem a qual não existe explicação para os sofrimentos da vida. E retornando à história da jovem loura, se nós parássemos naquele momento em que Dr. Bezerra de Menezes diz a Dona Ivone da Amaral Pereira, ela está prestes a desencarnar, ela contraiu uma tuberculose, trabalhando em uma casa para alimentar as irmãs, vai morrer daqui a pouco, está nesse leito, pautérrimo, suja, imunda, cheirando mal de um casebre no subúrbio de uma favela do Rio de Janeiro, vai deixar as duas irmãs de 10 e 12 anos sozinhas, e vai retornar para o mundo espiritual na flor idade, aos 20 anos de idade, vítima de uma tuberculose, tentando trabalhar para sustentar as irmãs. Ponto final. Deus não existiria. Mas, Dr. Bezerra de Menezes diz a Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela questiona, Deus, criatura suprema, causa primária de todas as coisas, que fez esta criatura para merecer tal destino. Então, doutor Bezerra de Menezes, neste livro, Nas Telas do Infinito, que é um livro lindíssimo, onde ela conta esta experiência que ela teve, doutor Bezerra de Menezes diz a ela, filha, esta jovem, aos 20 anos desencarna, vítima de uma tuberculose, pediu esta reencarnação para saber o que é uma família, pois ela não soube, em reencarnação passada, aceitar uma família, ela não soube vivenciar uma família. E agora ela pede, então, esta encarnação para que ela saiba experienciar este momento difícil e dar valor à família, seja ela qual for. Então ele, a Dona Ivone, nos últimos decênios do século 19 na corte de Dom Pedro II, vivia uma jovem mulher notável pela arrebatadora beleza, pela formosura de que era dotada e amplamente conhecida na sociedade, que Na sociedade boêmia, pelos ininterruptos desvios do seu caráter ambicioso e inconsequente, era a célebre cortesã palmira, sedutora, irresistível, criatura semelhante a boa árvore que atraía um viandante para fasciná-lo e enlouquecê lo despedaçando depois, sob o guante do seu egoísmo, de pantera insaciável. Ela foi uma corteza prostituiu-se e com a prostituição ganhou muito dinheiro enriqueceu por conta da sua beleza da sua formosura porque ela vivia junto com os pais mais cinco irmãos menores e por conta do desencarne do pai a família caiu em penúria e ela aos 15 anos de idade junto com a mãe costureira trabalhavam incansavelmente, lá por volta do século 19 para dar conta de sustentar... os cinco irmãos menores... mas o sofrimento era muito grande... a angústia, penura era muito grande... faltava dinheiro... os irmãos reclamavam de fome... e ela... quanto mais crescia mais bela se tornava e mais rebelde ela não suportava aquela miséria ela não suportava ser uma bordadeira ela sonhava com a riqueza ela sonhava com o palácio com o luxo ela sonhava com uma vida diferente e essa vida não vinha até que ela conhece um jovem rico do qual se enamora abandona o lar Diz a mãe que não suporta mais tanto sofrimento E foge de casa com este jovem Daí, passando para várias casas Dada a sua beleza, tornando-se uma cortesã Com isso, ganhando muito dinheiro As mulheres a odiavam Porque ela desfazia os lares Ela lhes tirava o marido de dentro de casa Os homens a cabeçavam Pela sua beleza, as crianças corriam atrás por causa das guloseimas que ela jogava para os seus cachorros. Bonitos, gordos, bem tratados. E com isso ela vivia. Viveu durante algum tempo, mas a beleza acabou. E com isso seus clientes também sumiram. Aqueles que frequentavam a sua, casa, a sua casa desapareceram. E ela então desencarna sozinha, sem ninguém, sem saber o paradeiro de sua mãe e de seus irmãos, os quais ela havia abandonado há muitos anos. E no mundo espiritual, ela pede uma reencarnação em que ela possa dar valor à família, em que ela possa diminuir aplacar essa culpa que tomava conta dela aí nós percebemos que a lei da reencarnação é a lei do reajuste não é a lei da punição ela não nasce numa favela pobre cheia de dificuldades por causa da ira de Deus porque a justiça é terrível a justiça não é terrível a justiça é misericordiosa ela é tão misericordiosa que ela nos dá consciência e a nossa consciência que nos dita a necessidade do retorno a necessidade de reencarnações muitas vezes dolorosas pois que são as reencarnações do reajuste do aprendizado muitos se revoltam nessas reencarnações muitas partes para violência, muitos não aceitam, como a jovem Palmira, lá atrás não aceitou a reencarnação da penúria, que era a reencarnação do aprendizado. Outros aceitam, sofrem, têm dificuldades as mais diversas possíveis, dificuldades morais, dificuldades físicas, dificuldades de relacionamento, e são felizes ainda assim dentro dessas dificuldades conseguem recolher o melhor conseguem ouvir a instrução de Jesus quando em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria Jesus diz a Marta que a irmã Maria tinha escolhido a melhor parte que Jesus chega em Betânia na casa de Marta e Maria e Marta vai trabalhar tem muitos afazeres e Maria vai sentar à frente dele, junto com os outros convidados que estão ali na casa para ouvir o que Jesus tem a dizer e Marta fica nervosa que Maria tá ali sentada sem fazer nada e ela tá trabalhando e ela fala para Jesus Senhor, fala para minha irmã se levantar daí e vem me ajudar eu tenho muita coisa para fazer Jesus então diz a ela, Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, mas uma só é importante. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que jamais lhe será tirada. Esta é a boa parte, é a parte da aceitação. É a parte da felicidade dentro daquilo que nós chamamos de sofrimento. Né? Daquilo que muitas vezes nós queremos afastar, mas que é o nosso aprendizado, que é a nossa reabilitação. É a melhor parte. É a parte de ser feliz junto com aqueles com os quais convivemos. É a parte de ser feliz com aquilo que temos, sempre procurando crescer, sempre procurando melhorar, mas estando feliz com aquilo que temos, onde estamos, com aqueles com os quais estamos. Esta é a melhor parte. Esta reencarnação é a nossa melhor parte. É a parte mais importante, que a parte da reabilitação, do aprendizado, da renovação. É o momento em que nós estamos reunidos como um gando de um mesmo ideal. O ideal da fraternidade, do ideal do positivismo, do, do, do otimismo, da tranquilidade. Aquele que vivencia dificuldades e que está bem dentro dessas dificuldades, conseguiu vencer muitos empecilhos na vida. Conseguiu passar muito para frente. Esse é o objetivo da doutrina do Cristo. Trazer um Deus soberanamente bom e justo, que é Pai, que nos ama, que não nos fume, que criou a lei, que é a lei da reencarnação, que vem nos mostrar que a vida é uma dádiva divina de reabilitação e outras vidas virão para nós nos melhorar. Para podermos assim, dentro da doutrina espírita, nós que somos espíritas, aprender, beber dessa fonte que é inesgotável e que nos ensina a cada momento. Para que cheguemos em casa sempre felizes, sempre sorrindo, para que aquele que está em casa quando nós chegamos, não diga, e o problema tá chegando, a dificuldade está chegando e acabou a paz. Para que quando nós cheguemos em casa, as pessoas venham nos encontrar, nossos filhos venham nos abraçar, nossos cônjuges estejam felizes, em nos receber, e nós possamos dialogar, que nós possamos mudar comportamento. A reencarnação é a escola da mudança de comportamento. Sempre é tempo, sempre é o momento. Este é o objetivo, este é o porquê de estarmos aqui. Que Jesus que o nosso Mestre, que nos abençoa a cada momento, que nos dá oportunidade de aprender, de cair, de nos levantar e de continuar, possa nos beneficiar com as suas bênçãos, com o seu amor, para que possamos sempre buscar mais no objetivo da perfeição. Que Jesus nos envolva e que repreendemos as nossas lares com muita paz.